Розділ другий, в якому ви потрапляєте у Губанівський ліс, де біля таємничого озера відбувається несподівана зустріч, під час якої наш вірний бровко поводиться зовсім незрозуміло. І жаб'яча лапка. Стежка до лісу вела понад річкою крутим берегом, в'юнилася серед кущів верболозу. Мокрі, росянисті гілки раз у раз черкали хлопців по щоках, лоскітно струшуючи холодні краплі за комір. Сашко циган, який ішов попереду, іноді навмисне придержував чи відтягував гілку, щоб вона хльоснула журавля, який простував за ним. Гм. скрикував журавель. Не треба. Не буду. Спокійно казав Сашко циган і через кілька кроків знову відтягував гілку. — От стривайте, — сказав журавель, — я вам краще сон розкажу, який мені сьогодні приснився, ще перед тим, як ми на москвиче їхали. Значить так. Іду я, значить, лугом, по той бік голубенький. Сонце світить, коники у траві стрекочуть. «Жаби кумкають», – втрутився Марусик, – «та ну не перебивай!» Іду я, значить, лугом, у бік річки, у бік села. Усі бамбури на тому березі переді мною, як на долоні. Хати наші на узгір'ї, садки, городи, стовпи високовольтні. І раптом бачу, здіймається в небо над моєю хатою, «Повітряний змій!» «Та обережно, цигане, ну тебе!» «Так от, на тому повітряному змії якась, бачу, людина!» «Вчепилася руками, летить, як на дельтаплані!» «Придивляюся!» Ха, «А то вчителька математики Таїсія Миколаївна!» Знову втрутився Марусик. «Та ну не перебивай же, ну!» Придивляюсь, значить, а то карабас-барабас. Кіно по телевізору пригоди Буратіно, пам'ятаєте? Летить, борода віялом, зуби конячі щирить. Я дивлюсь, і мене зовсім не дивує, що казковий карабас-барабас на повітряному змії над нашими бамбурами летить. Ну, наче так і треба, журавель замовк. Ну, ну і, і що? І далі що? спитав марусик. Нічого. А далі? Ну, далі ми вже на москвіче їдемо. Слухай, якісь у тебе журавель сни, як урябої кобили, кинув через плече Сашко циган. Ну, які є, зітхнув журавель. А взагалі. Інтересне все таки явище сни. Увісні? Може відбуватися все, що завгодно, і ти цьому віриш. У вісні ти літаєш без крил, без нічого, просто відштовхуйся від землі, крутиш ногами і летиш. І це тебе аніскільки не дивує. У вісні це зовсім нормально. Ну, наче так і треба. Взагалі, що б не відбувалося у вісні, хоч би який, Найдивовижніші речі ти цьому віриш. Цікаво, правда? Ну от, так тож у вісні, глибокодумно кинув Сашко циган. А взагалі, скільки у житті різних загадок, таємниць, незрозумілого. Цікаво жити на світі, правда? Журавель обвів навколо широко розкритими захопленими очима і зітхнув.